Маркіян чи не вперше в житті образився на Валентину по-справжньому? Якщо ця гадюка когось і покусала, то в першу чергу мене, сумно мовила Валентина. Так сумно, що Маркіян перепитав. Валюшу, дитино, з тобою все гаразд, може приїхати. Щось ти сьогодні говориш, як, як бабуся. Ти як вчора доїхала додому, нормально, без пригод. Доїхала добре. Жора привіз, без пригод. Пригоди почались в під'їзді. Даремно я перестала носити в сумочці пістолет. Що сталося, мала, подзвонити Тонкову? От якраз Тонкову не треба. Валя ні за що не хотіла б, щоб її обличчя зараз побачив підполковник із сумними синіми очима. Хтось інший, Журавський, Марка, Байдуже. Але не він, Тонков. Я приїду, Валюшо, приїду, гаразд, Давно пора з ним розібратись, і з цим шлях би його трафив. вилаяв Маркіян із максимальною для себе мірою матірності. «Не треба. Я сама розберуся», – сказала Валентина у слухавку, яка заходила з писком. Маркіян закінчив розмову. Слухавка недовго полежала спокійно. Не встила Валі опустити її наважіль, знову пролунав дзвінок. «Мадам Валю? Як спали-спочивали». «Ви не забули, що сьогодні ми планували поплавати в гондолі? Стільки, скільки захочеться?» Я сказав Джузепе, щоб увесь вечір був до наших послуг. Валентина не знала, що відповісти. «Треба відмовитись, за будь-яку ціну відмовитись. А яку причину для цього знайти, щоб не образився і вважав вагомою?» Надто довге мовчання видалося Жорі підозрілим. Мадам Валю, ви там самі?» Ви можете говорити, ви здорові, з вами нічого не трапилось? Запитання сипались в такому темпі, що відповіді не встигали вклинюватись. Валя так і не вимовила жодного слова. Балакучи жора не віддавав ініціативи. Я не хочу чути пояснень, не вигадуйте нічого. Я пришлю за вами машину. Валя не відповіла, скрикнула. Не треба. Будь ласка, не треба. Я. «Я не можу». «Чому не можете?» Голос Георгія Аветисовича знову набув отих інфразрукових нот, від яких валі погололо під серцем ще вчора. «Ви не хочете?» «То так і скажіть, я зрозумію». Інфразрук вже не стихав, чувався. Він просто вирував у кожному слові. І від нього вирували резонансом небарабанні перетинки навіть. Мембрани клітин. Усе всередині тремтіло такою густою тривогою, наче неподалік кровів голодний тигр, вебр, ведмідь-грізлі. А вона почувалась жертвою. Від неї гостро пахло жертвою. Її так хотілося загристи. І вона вирішила здатись. Пропадати так пропадати. Георгій Аветисовичу, я нічого не вгадую. Не будьте, не думайте, що це якісь жіночі штучки. У мене серйозна причина, щоб відмовитись. Я справді не зможу кілька днів виходити на люди. Не вірите? Самі придіть, подивіться. Я зараз буду. У тому зараз рема ревло щось тигрячо-ведмеже. Валентина приготувалась, глянула у дзеркало. Вражає. Не зачесалась навіть. Не спробувала вмитись чи затерти гримом синці. Нехай тигр милується повною картиною. «Що у неї за доля така? З одних кіхтів в інші. Синдром жертви. Жура, мабуть, не їхав, летів вертольотом. Чи то час для неї сьогодні має іншу швидкість?» Йому довелось пригнутися, щоб не зачепити металеву раму дверей. «І присісти, щоб не впасти. Господи, Валю, що трапилось?» Він присів на диван, не знайшовши серед валених меблів чогось надійнішого. Деван скрипнув, але цілком виправдав свій статус добре зробленого. Що трапилося? Жора почувався заскоченим. Він чекав на якісь бабські манси, коники, дрібні виправдання, намагання виторгувати, власне, на те, чого можна сподіватися від жінки. Але таке? Хіба не видно, хто? Перше розгублення, розчулення співчуття тривало недовго і поступилось місцем звичному для людини дії запитанню «Хто?». Це було, власне, найважливішим зараз «Хто і де живе?».